תרגילי הגייה דה, לי, מה, ני, גה, די, תה, פה, קי, ש, לא, יו, ש, לו. ני, yu, no, ta, re, ma, mi, e, ni, hi, ha, ke, po, zi, pu, pe, ca, na, ו ו ו טו אה הוא גה סע דה טי סי אה כף עץ אם גל, על, אל, שיר, עיר, זיו, דוד, טוב, אור. ישב, למד, לקח, מלך, גשם, ערב, שלום, וילון ברוך. אמרת, הלבשת, נפט. מתי, די, שירי. בית, הבית, בן, כבוד, כד. גר, גם, גני, נתן, עוגה. טוב, לב, הלכה, ברכה. דוד, דוד, דרך, דבר. היה, אהבה, היה. החום דוד, וילון, זנב, וזאת בטח, מיטה, מלח, סוד, מים, כיסא, מיסים, יום ששון, שישה, שלושה, ישראל, שאול. פעם, עשר, עצים, צום, צריך, שמע, יעקב, עלה, עבד. מאוד תעשפי אמר אבד שכח יחתום חבל חם נשך זכר לכם לך שמה, יעקב, עלה, עבד. שכח, יחתום, חבל, חם. שומר, ירכוש, רוצה. שומר, ירכוש, רוצה. אב. אביו. זווית. אביו. עכשיו. תלמיד. כתב. תודה. מעט. מיתה. כד. כבוד. חיכה קר קל סל נשא סוסים סר ישראל אמר כתב מדבר שולחן בוקר נער מלך שומע רעב בני אגוז פוניקה שלמה אלסתר ספרנו בנימין תכתבו תלמידי יודע רוח מסעדה משלחת